не впадаючи при тому в розпач, і без властивого мамі напівістеричного переляку з приводу кожної дрібниці. Могла виручити при потребі такою-сякою копійчиною, просто по-дружньому. Він міг прийняти від неї будь-який подарунок, без у того інтелігентського комплексу. Хай бідні та чесні, ще там, у малосімейному раю, він пізнав ціну її дружби. І отва. вам, Віддячив Дмитро вже сто разів повторив немов мов папуга, а те стандартне Я не знав Я випадково опинився між цими людьми Він відпрацював ще в лікарні кожну ноту Кожну інтонацію Але так і не зміг збрехати Розповів правду Розповів, як хотів покрутитись між крутими хлопцями Як хотів заробити копійку, лякаючи лохів про Гуся, про якогось невідомого, який замовив і оплатив роботу у тієї їхньої компанії під аркою. І про батька, який обдурив його, а тепер не дає про себе знати, зник, розчинився десь у своїй Америці, теж розповів. Ця тема була забороненою між ним і матір'ю, та для тьоті Валі таємниць не існувало. «Хотів би я поїхати в ту його Америку, зустріти, глянути в очі і дати йому попитці. «Дмитре, він тобі тато!» «Плювати мені на такого тата! Теж мені!» «Та Маркіян більший тато! Він годує, одягає!» «І це також! Не такий вже є гордий, щоб цього не розуміти!» «Ви йому, звичайно, не кажіть, але він класний!» «І мама при ньому зовсім іншою стала!» «Знаєте, стала жінкою». «А ким була?» Валентина свідомо провокувала хлопця на одверті вислови. Знала, що інколи треба спробувати висловити, одягнути в слова те, що сидить собі глибоко у серці. «Була мамою. Дбала тільки про мене, про каструлі, про оплату за телефон, про джинси, про зношені кросівки. Думаєте, мені легко було бачити, як мама дивиться на мої здоровенні лапи, які ростуть, ростуть, ніяк не спиняться. Я ж усе розумів. Розумів, розумів, але з папанькою своїм усе ж дав маху. Не можна було його випускати отак. Мав би на рахунку таку сяку копійку. Веселіше дивився б у майбутнє. Там і так наче не без грошей. Маркіян уміє з повітря робити долари. З повагою висловився Дмитро. «Долари з повітря не виникають, Зате летять часом у повітря, не встигаєш помічати», – зітхнула, згадавши про своє Валентина. «Ні, Марк, мужик надійний, обійдемось без отих задрипаних подачок. Хай собі сидить на своїй купі грошей мій американський папік. Закінчу інститут, розпочну власну справу, зароблятиму. Колись же і Маркіян постаріє, і мама, отоді головним буду я». Сніг, що сіявся довкола цієї розмови за горнятком гарячого чаю, засипав, укривав, приховував сліди і явного, і темного, і брудного. Усього, що накоїла людська підступність, необачність, страх, усього, що намила ця довга, ця безкінечна зима. Та весна приходить завжди. Та не сніг. Немов розповиваючи бенти, землі асфальт показують світові завдані холодом рани. І треба генерального передвеликотнього прибирання, щоб усе відмити, відчистити, прибрати, зробити здоровим і приємним поглядові. Час ішов. зшов. Зима такі поступила з місцем нехай холодній, нехай замученій цією безнадійною та упертою війною, нехай сумні але такій бажаній, такій необхідній замороженому серцю весняній радості. Настали Великодні свята. Цьогоріч Валі не лежало серце до гучних святкувань, які вони учиняли попередніми роками. Із велелюдним застіллям у перший день Великодня у гостині Маркіяновій Господі, і з вишуканими наїдками та напоями, якими зустрічала дорогих гостей удома Валентина у другий день свята, і традиційним виїздом на природу на третій день, коли вже усі пообідались до того, що й дивитись на салати, ковбаси і інше м'ясо вони могли, шлунки не приймали. У частичетвер Валя з коло прибирання.